Evo nas ponovo u emisiju Ljepšaj svoj život. Nadam se e, da je istinski lijepo raspoloženje jer ja kad prošetam ulicom nekad mi ljudi kažu, znaš, onih pola sata napraviš čaj ili kafcu, dobro dođe da se insan odmori, a čuje usput nešto lijepo. Eto, ja se zaista nadam ako je istinski tako da je onda obostrano zadovoljstvo pokusati na vrata vaših domova kroz ovu emisiju. je svoj život, dakle, govorimo i donosimo različite teme iz ovog svakodnevnog života. Jedna od njih je ono što se zove i laž i ogovaranje i potvora. Uh, profesore, uh, kad kaže insan ovako laž, onda ti prvo što blicne ovako je koliko je to rašireno. Uh, I čini mi se da je zaista uzelo i previše maha u ovom društvu. Možda čak ljudi nisu ni toliko svjesni koliko laž može da doprenase loše. Bismillahirrahmanirrahim. E, tačno i kao što ste rekli da e, Ljudi zaustavljaju Na ulici javljaju se Putem maila, facebooka Blagosiljaju i tako dalje Gotovo da nema dana da neko ne zaustavi Na ulici ne čestita, kaže Gleda emisiju, super, svaka čast I tako dalje To je sve jako dobro, pozitivno Alhamdulillah, hvala Allahu na tome e, Međutim, ja sam htio ovom emisijom I želim ovim ciklusom Znači, željeli smo da utičemo pozitivno na naš narod u smislu da ih to mijenja, ne samo da im to bude zabava u skahvicu, nego da ih to mijenja kvalitativno, nebolje, da, da znači mijenjaju svoj život i da ovo društvo se makar za jedan a, mali procenat mijenja nebolje. Naravno, ja znam da je to jedna kap u moru, u okeanu, zla koje nas zapljuskuje svakodnevno, ali nadate se da će Allah Đelešanu dat beričati na tu kap jer je nama kao narodu promjena na bolje, kvalitativno i te kako i te kako protrebno. Znači nisam sam koji će kazati, svakodnevno slušam, nismo se promijenili, nismo bolji, još smo gori. To su riječi koje se lahko izgovaraju kod ljudi, ali su jako opasne, su jako teške. Ne znam koliko mi svatamo njihov smisao, koliko mi shvatamo njihovo značajnje. I to znači za sebe govorimo, poslije onoga što smo prošli, Ja poslije vam pitanje šta je onda to što nas čeka, Čemu se imamo nadati. I zato kažem, želio bih da ove emisije mijenjaju ljude, da im znači usmjeravaju život na hajr. I Allahu dželešanu kaže: "Seder billahi inna Allaha la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah neće promijeniti stanje nikog naroda sve dok taj narod sebe ne izmijeni. Slušam na radiju neki da neku ženu kogar kogodsa dođe na ovih izbora biče nam bolje, ma ne neće biti bolje dok se vi ne promijenite. Dok se vi ne izmijenit, bit bolje, političar vam neće biti donijet ni bolje ni gore, nego onaki kakvi smo, takve nam Allah Đelešanu političari je Laž, direktno odgovaram na pitanje, je u tom smislu nešto što je postalo jako moderno, jako popularno. Laž je postala osnovica, temelj, e, foliranje, mazanje očiju i tako dalje, a sve se to laži zove, jeste nešto što je, kažem, postala suština. E, Ljudi to rade nekada i svjesno, e, počeli su raditi nesvjesno, ali veliki problem ako ljudi nesvjesno počinju da lažu, znači toliko je laž obuhvatila, njihov e, razum, njihovo srce, njihov jezik da to postaje svakodnevnica. Euh vjernik istinski Allahov djelšan rob ne bi znači smio i ne smije sebi dopustiti dopustiti laž. Iako na kažem, je postala jako moderna, svuda je prisutna oko nas, laži se u oči iza leđa e, Priča se jako lijepa u oči, a poslije toga se pljuje kad se okrenu leđa Po istoj osobi kojoj se tako lijepo i slatko pričalo e, Pjesme obrate pažnje, tekstovi pjesama, laži me, slaži me Samo znači se spominje laž i to, je, to našoj omladini, našem narodom ulazi u uši, u glavu i postaje nešto sasvim normalno. Kažem još jednom, vjernik musliman ne smije sebi laž dopustiti. Muhammed sallallahu sallam je kazao da se može desiti da učini veliki i težak grije, ali se ne smije desiti da da slaže. Jer laž vodi u pokvarenost. Laž kad čovjek laže vodi u pokvarenost. Pokvaren čovjek više nema upute od da lađe Lešandru, Do njega ne doperi svjetlo upute. A kao takav toga vodi u džehennem. Zato je laž jako, jako veliko zlo koje je prisutno. A, profesore, evo jako često, ćemo čuti, bar u nekim krugovima, slagao sam da bih ga zaštitio od ovoga ili od onoga. Hle, to se dešava. Nekad i sami roditelj naprave grešku misleći u ime svog djeteta i misleći da ono što razmišljaju dobro za njih. To je samo primjer. S druge strane, djeca slažu da ne bi povrijedili roditelje. I tako dalje, prijateljstvo, porodica, to ide dalje. Da li uopšte ima opravdanje u tome prešutiti nešto, dakle slagate za dobro neče? Mi smo svi nekada u situaciji da nam ta laž dođe blizu nas, jer je to lakši način, lakši put da izađemo iz neke situacije. Kad bi kazali istinu, imali bi određene posljedice. Zato je Muhammed alejhi selam rekao: "Kulil haqa walau murran." Ti reci istinu, pa makar ona gorka bila. Istina nekada zna biti gorka, al su njene posljedice slatke. Laž međutim zna biti slatka, a su op posljedice jako jako gorke. Tako da, kad čovjek bira između ovo dvoje, ipak treba izabrati istinu, jer će koliko god gorka bila njeni plodovi biti slatke. Za godinu dvije, dan dva, sat ili dva. A laž, koliko god bila slatka izgledala privlačna u tom momentu, njene će posljedice biti teške. Dovoljna je znači moralna diskreditacija da neko za nehova kaže on je lažav. On je lažav. To je znači dovoljno zla čovjeku koji je naviko sebe na laž. Međutim, nažalost, mi živimo sad u jednom vaktu gdje se sve halali, gdje se sve halali, pa se i laž halali i laž postaje znači, jedna norma, postaje standard. Nažalost, e, naravno, kažem još jednom, to je veliko zlo, veliki porok, veliki haram i od njega na kraju neće biti ništa drugo osim gorčina. A korak dalje od laži je isto jedna pojava koja Prosto frapira, a to je ogovaranje. Yes. Nismo, činim se, ni sjesni što ne moraš samo jezikom nešto kaza da bi ogovarao. Gdje su nam misli tu? To je samo jedna stepereca više dalje. Jeste li, najčešće je to prisutno jezikom. Jezik jezik najviše zaboli. Čovjek može biti ogovaran i, i šaretom. Kad znači vidimo nekoga, ono, pokažemo, vidi onoga, to je ogovaranje. Ali to opet možda manje boli nego jezik. Jer ovaj, jezik je organ koji Allah Đelešanu dao čovjeku i s njim može zaradići džennet, ali može zaradići džehennem. Nekada čovjek ukaže nešto lijepo nekome i ne obrati pažnju na to, to kod njega malo sitno. Ako da Laha bude veliko, da mu zbog toga ne džennete. A može isto okazati nešto što je ružno, povrijediti nekoga da to bude malo u njegovim očima, Ako da lade bude toliko teško, da mu zbog toga otvori vrata, džahnem. Naravno, to ogovaranje, spomenuo sam, često se dešava ono, u lice, znači da se laže, da se lijepo govori, a čim čovjek okrene leđa, a, pluje se po njemu. E, zato se to zove ono ogovaranje iza leđa, jer se zaista to radi iza leđa čovjekovi. Ne misli se bukvalno, ako ono stane iza leđa, nego kad čovjek okrene leđa i krene, krene priča o njemu. To zove trače. Gibet, ogovaranje, to se zove, znači ima razne na nazive, ali je jedna jako popularna ovaj praksa, jako slatka ljudima, jako je slatka. I mladoj, i staroj, i pametnoj, i manje pametno, ovaj, svi su se upustili u taj haram, u taj porok, u taj musibet koji nama ne znači ništa. A Allah Đelešanu kaže, zar neko od vas želi jesti meso umrlog brata svoga? Znači, vidite što ime Allah Đelešanu surat od huđurat poredi ogovaranje, trač, gibet, sajedenjem lešine. A to je, naravno, vama kaže odvratno. Nama je to odvratno. To ne bi niko radio. E, ogovaranje će s toga biti, kako kaže Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, na sudnjem danu, oni koji su volili taj posao, a mnogi su tog posla napravili suštinu svog života. Ne može zamisliti dan, najčešće ona, ima i on, ali ona. Znači, to je jako kod žena prisutno, ne može zamisliti svoj dan bez toga. Ako prođe dan, ne do Allah, bez toga, kao da nije ni bio taj dan. Znači, neki su od toga napravili suštinu života. I ja ću samo kazati da će biti dato na sudnjem danu lešina čovjeka koji govarao i biće rezani dijelovi mjese od njega je davano mu da jede. Znači, u ovom svijetu je to reko, rečeno formalnu smi da nas odvrati i zaplaši da ustuknemo a na sudnijem danu, i će biti na sasvim druga dimenzija, će biti davano bukvalno materijalno čovjeku da jede meso umorlog onoga koje je ono stvari gibetio, tračo i tako dalje. Inače, laž sama po sebi, pa i ogovaranje, imaju još jednu višu stepenicu. Vrlo interesantno, ali naši ljudi ponekad zaboravljaju da je grijeh čak i pomisliti nešto ružno, a kamol ga izgovoriti. Evo upravo ste kazali koliko sam govor o tome može proizvesti upravo ovo da se obistini što je i naređeno, kako da bi se ponašalo, da ne bi bilo suprotno. Potvora je, činim se, taj vrhunac. Ajmo to malo definisati. Vidite, opet spominjemo misao. Ljudi za svoju misao neće odgovarati. I to je velika milost Allahova prema nama. Znači svaka ružna misao koja se rodi u glavi čovjeka, pa čak i nijet da se uradi nešto loše, jer misao povlači za sobom nijet želju namjeru, ako čovjek se samo na tome zadrži i pobjedi savjest njegova i moralna, znači ta substanca da kaže ne, on neće za to odgovarati šta više bi će nagrađen. Jer je pobjedila, savjest pobjedio razum kaže čovjek ima grižu savjesti, učinio je nešto loše ili to nije moralno. Postavljam pitanje. Ako naš gospodar nije istina, ako ne postoji naozbilja kao što su kazali komunisti ateisti, otkud onda griža savjesti? Šta je ta savjest? Koju nju dao ako smo i da živimo, umremo, zgrljemo i tako dalje? Otkud ta se rađa? Ona je totalno znači ovaj Tu neprimjetna ako nema gospodara. Sa što ćemo onda savjest? Što imamo grižu savjesti? Neću odgovarati nikome, neću polagati račun. Međutim, znamo da i dijeta i čovjek, kada uradi nešto loše, ako se nije toliko duhovno uprljao, ipak će imati nešto što će ga gristi iznutra, to je ta nit od naše gospodara. Znači, za misli se neće odgovarati, ali ne smije čovjek dopustiti svojim mislimost ono u svojoj glavi da svašta po njoj kola. Evo, kada osjeti te loše misli, neka ih tjera od sebe, jer će misli prerasti u obsesiju, obsesiju, će prerasti u nijet, nije će prerasti u riječ i dijelo. A za riječ i dijelo će se odgovarati. Ovaj, Gibe, rekli smo, može biti i samim pogledom. Može se čovjek povrat, pojaviti na vratima gdje sjedi dvoje ili troje, a onda ga samo pogledaju na način kako to ne i da on zna u čemu se radi. Da je, znaši tu o Gibeća nijekako niko ništa nije progovorio. Uh, Nakon ovoga, dobroste rekli, dolazi vrhunac stoga a to je potvora. A potvora je jedan od najvećih grijeha koji se može desiti. Vidite, mi recimo kada vidimo čovjeka da popije, mi znamo da je to grije. Kada se ne primjerno ponaša, znamo da je to grije. Čovjek propusti namaz, znamo da je to grije. Ima nekih manjih stvari kod nekoga na koje obraća jako pažnju. Ali ove stvari o kojima govorimo, narošto gibet i potvora, za njega su igra. On se boji Allaha u manim stvarima, a tamo gdje su veće stvari, gdje je normalnije, normalno i prilno se ponaša tako da se boji Allaha, to za njega ne znači ništa. On je znači uhalalio sebi i dozvolio čast ljudi da ih potvara, gibeti, pljuje i tako dalje. Zato Rasulullah Muhammed, a.s.w. kaže da jedan od sedam ili sedam upropaštavajućih grija, upropaštavajući zajedno sa sihrom, jedan od njih je sihr o kojoj smo govorili u prošloj emisiji, jeste potvora, ovdje se narašte eksplicitističnika, potvora čestitih vjernica za blud, potvora čestitih vjernica za nemoral, čestitih žena, muslimanki ili analogno tome i muškaraca. Ta potvora je postala, kažem, jako popularna, priča se o ljudima, potvaraju se bez znanja o njihovoj situaciji, Bez znanje o tome šta je njega dovolj određenu poziciju, ljudi znači sebi dozvolili njegovu čast, potvaraju i tako dalje. Pustili su svoj jezik, a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koji ne govori po hiru svome, znači ništa nije kazao od sebe, što on misli da je to tako, jer znala se ta ljudska dimenzija njegovog razgovora koja mogla biti prihvaćena i nije. Međutim, ono što govori od Allaha, što je došlo, kaže da neće čovjek umrijeti. Neće čovjek otići sa svog svijeta dok ne iskusi i on ono što je uradio drugim, odnosno kazao Znači kad potvori nekoga, bigajri hak što mi kažemo Znači nepravedno, a najčešće tako ljudi rade jer ne znaju situaciju, ne provjeravaju vijesti Neko ti je kazao nečemu, nekom je nešto, eh jest to tako A Allah Želešanu kaže provjerite, fetebejenu, znači kad dođe kakav čovjek, pogotovo nepošten fasik Bi nebejn s nekom vijesti, fe tebejenu, provjerite je, jer će suprotno mu veliki velikim usibet, učinit ćete nered. I, znači, kad čovjek potvori drugog, nije neće umrijet, neće otičiti s ovog svijeta, neće molat dat, neće mu uzeti dušu, dok neko i njega ne potvori istim onim. Znači, na njoj je bol nekome, i on će tu bol mora osjetiti prije što mala Đelešanu uzme dušu. To je ta pravednost na ovom svijetu, ima nekad pravdje na Dunjaluku. Ali ne bude ovdje, znači, kompenzacija, sigurno će biti na hvile, tu bit na sudnjem danu. Zato se navodi, znači, taj taj grijeh potvore, posebno se eksplicite ističe, spominje. I ja ću kazati još jednom, da smo mi danas ohalalili, sve halalo su. sve halal postalo. A Resulullah Muhammed, sallallahu a sallam, kaže el muslim ale el muslim haram, musliman je drugo muslimanu haram. Vite kad spominemo taj haram. Naši preci, naši preci. Su se bojali prije Allaha Đalešanu. I prije velika stvar bilo, znači čovjek, muslimani, svaki drugi čovjek. Velika je to stvar bilo. Bojali su se Allaha Đalešanu. Bojali se te riječi haram. Vidite kako Allah da u tom arapskom riječu. Kaže, haram, se, njima bi se zaledila krvu žilama. A vidite, halal ono što je dozimno, kako je slatko. Halal. A haram, teško. Međutim, mi danas kažemo... Da mi je to sav haram u životu dobro bi bilo Imam ja toga koliko hoćeš I haram više ne znači ništa I zato je zlo koje živimo prisutno među nama I neće nam političar još jednom kažem to popraviti Nego moram popraviti sami sebe Pa će da dati bolje i političare I tako se stvari mijenjaju na bolje Kaže musliman je drugo muslimano haram Tri stvari Demuhu njegova krv odnosno život Maluhu njegov imetak Irduhu i njegova čast Te tri stvari su haram drugom muslimani. E sad, što se tiče krvi života, vidimo da se dešavaju teške stvari. Vidimo, znači, da čovjek može pregaziti ženu bez problema, izaći kasni iz zatvora, izaći iz pritvora, hodati po gradu bez ikakvih problema, piti kahvu, kao da se ništa nije desilo. Ja ne znam samo da li ga... Uh, savjest grijeza da barem ode toj djeci da dadne neku krvarin da kaže ja to sam uradio, to i to desilo se spreman sam da platim to znači barem taj način, ta djeca koja će bez majke odrastati, odrastaju barem s malom kompenzacijom s moje strane znači, niše se ni život ne poštuje maluhu, ni metak se ne poštuje jer znači, uzeti metak drugog muslimana samo rijetki se toga ostročavaju drugog čovjeka, ne govorim sad samo muslimanima a jarduhu, čast čas je postala kolopta koju šutaju djace. Naći čas se gazi bez ikakvih problema. A Muhammed sallallahu alaihi kaže da je čas muslimana svetija od Kabe. Mi kad svi vidimo Kabu zastanemo. Tu se bojimo lar Kaba je Božja kuća. Ne misli znači bukvalno materijalno da Bog tu stanio kao što neki oči odma sebi tako da predstave, nego je to znači najsvetije mjesto na dunjaluku, na planeti Zemlji. Znači i ona je sveta, ali čas muslimana svetija od nje, subhanu. Znači čas muslimana je svetija od nje. Ušao sam naravno u mnoge muslimanske kuće, goto svaka muslimanska kuća ima Kabu. Međutim nigdje nažalost nisam ušao a da ima neki natpis ili neka levha na koju piše pazi na čas muslimana, jer je ona svetija od svetosti svetosti Kabe. Ja sad pitam, da li bi neko od nas, kad bi došao Do Kabe, znači da je toliko počašćen da ode na hađ ili umru, uzeo kramp i poče udarat u tu kabu. Ili pljunuo na tu Kabe, smirno olubila, mazala, sačuvaj Bože. Ali zato se čas muslimana koja je svetija od Kabe udara krampom svakodnevno, pljuje se po njoj i tako dalje. Nagle moramo biti svi i tekako oprezni kad u pitanju možda naoko oko bezazlene stvari. Međutim, korak po korak pa i tovar po tovar i to se dovoljno nakupi u tim količinama da kasnije jednostavno nemate izlaza. A sve se vrati, pa tako i laž, i ogovaranje, a pogotovo potvara. Ovdje u ovim stvarima, vidite, poslije, nema Allahu oprosti mi, slagao sam, Allaho, oprosti mi, gibetio sam, Allaho, oprosti mi, potvorio sam ga. Nego tu čovjek, Allah, da vam odbila, kažem, s tim nema ništa u tom, naravno, Allah je nešto gospodar, ali Allah tu prepušta čovjeku i čovjeku da te račune poravnaju. Znači, uh, ako si to uradio, otičeš do njega i njemu tražiti halala. Pa ako čovjek halali, Neće ono na, na, kad nas u kabur stavio pa kažu halalos, halalosom, nego to uraditi prije, tražiti halala, jer ako se ne poravnaju računi ti na ovom svijetu, onda će se ravnati na ahireta. To će biti puno teže, bolnije i tako dalje. Zato čovjek gdje može traži halala, neka traži halala. E, Kazaću samo da nekada što radi čovjek javno od grijeha, pa to bude predmet kritike, to i neće se obrojati u gibet. Ali opet sad toga treba suzdržati. Ako ne možeš otišći tražiti halala, nisi toliko jak, ili možda ovaj... Da bi još tako da ogovaraš. Jeste, bio si jak, ali če možda sad proizvrši još veću ovaj, e, goru situaciju, tada se preporučuje da dijeli sadaku za tog čovjeka, da oni ne zna. Tamo kad podijeliš, reći Allahom, molim te savap, od ovoga njemu, da bi se na taj način pokušalo kompenzovat. Pa da ova izađe i predala s tim savapima, a da je to on za njega. Ili upučuj dovu za njega. Upučuj dovu, moli Allah za njega, njegovu porodicu. Reci, gospodaru oprosti njemu i njegovoj porodci, imeni mojoj porodci. Smiluj nam se. Znači, ja sam pogriješio prema njemu, nisam ja, da odinem traž proizvešće već belaj, molim te, oprosti mu. Ja volim kazati, gospodar, oprosti svakome onome koga sam povrijedio svojim jezikom, a od kojeg halala nisam tražio i smiluj mu se i njegovoj porodci, a oprosti imeni mojoj poroci. I nemoj me na sudnjem danu dovesti odgovornost zbog njega, da bi uzeo od mojih dobrih dijela prebacio njemu, a uzeo od njegovih grijeha prebacio mene." isto tako kaže, lijepo je tamo gdje se čovjek agibetio ili potvorio u istom tom društu ga hvali, pohvali ga u toj mjeri, toj količini koliko si ga je potvorio da bi se to pokušalo na taj način kompenzovati. I u nastavku s nama. Poslije džingla znamo kako lijepo je progovoriti i o nekim stvarima koje ostaju da koračuju s nama kroz vrijeme, a to je pisana riječ. E, profesora, hoćemo li preporučiti ono što ste e, vi lijepo uokvirili? Pa eto, čisto onako i kao džepna knjižica u tašni nekad čovjek u dahu nekog odmora može lijepo da provede vrijeme. Evo ja ću još jednom spomenuti tu svrhu i na tom putu e, Knjigu Smiri sebe i svoje srce, najljepši iz ikravi sallallahu alaihi ve sellem, za kojom je, ovaj već prisutna potražnja. E, zašto Smiri sebe i svoje srce? Smiraja nam je svakako potrebno. Smiraj se kinet koji Allah spušta na domove, na kuće, na srca ljudi, na porodce. Je nekako izgubljena stvar u svakodnevnoj trci, frci, stresu i tako dalje. Allah dželešan kaže da se ovaj nije kazao da se čovjek na primjer cigarom smiruje ljudi kad zapali kaže ja to pušim da me smir... zato što me smiruje. ne ho kaže ela tatma innul kulub sa zikrom sa spominjanjem Allahe se smiruje u srce i kad čovjek na primjer samo recimo kad je ovaj zikr hasbi Allahu wa ni'mal vekil isgovarao smiruje to je lijek od stresa da sjedne i da izgovara Hasbi Allahu wa ni'mal vekil, dovoljan mi Allah divanun zašnik. Ve da samo kad izgovori taj harf ha, Hasbi Allahu, iz sebe tu negativnu energiju i tako dalje. Kad odiru jagodice svojih prstiju u tom zikru brojeći koliko šta je šta izgovorio, automatski to smiruje čovjeka i tako dalje. Ova naravno knjižica je na tom putu jedno pomagalo, kažem još jedno može se nabaviti u prostorijama mladih muslimana Morča Han. Saračima i knjižari Book Lina na Grbavici, džam, Grbavica 1, Jordanska džamija i u svim bolje opremljenim knjižarama širom Sarajeva i drugih mjesta. Ja ću samo ovaj, pročitati jedan dio iz ove, ovaj, iz ove knjige koju sam nazvao Zaštita od ružnih snova i nočnih mora Allahovom voljom. Znači, to je jedan od naslova u knjizi, od ružnih snova i nočnih mora Allahovom voljom. Načela toga štiti, međutim, šta mi trebamo rati? u Postelju poći sa abdestom, to sam govorio u prošloj emisiji, malo protresti postelju koju se spava, to činiti sa bismilom, zatim u sljedećem položaju na postelji ispruženih nogu sastaviti dlanovi, puhnuti u njih, te u njih proučiti suru i felek nas, zatim sa dlanovom potrati po čitavom tijelu dok se može dohvati ovo ponoviti tri puta, ovo rotelj mogu rati svojoj djeci. Leči na desnu stranu i pročitaj Ut dva zadnja ajta sure Bekare ko ne zna znači napisani transkripcijom i arapskim i tako dalje. Nakon toga spominjati Allaha raznim zikrom sve dok u san. Veoma je bitno ne ni ispuštati ništa od gore spomenutog je Allahom oljom ružni snovi noćne moreče nestati. Znači ovo govori praksa mnogi ljudi koji su to pokušali, poslušali. I tako se deslo. Tako da eto još jednom sa srca preporučujemo ovu knjižcu koja se dugo najavljivala i čekala. Uh, smiri sebe i svoje srce. Najljepši iz ikravi Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Hvala, Hvala vam. A vi pošto vam ne gledalete, s obzirom da nam je takva tematika za nas bila, dobro pazite sebe, a čuvajte svoj mozak da vam jezik ne izgovori ni laž, koja ide dalje u ogovaranje, a onda i u potvoru. Vidimo se od prilike... Vrlo brzo. Prije nego što vi zamislite da ste ovako možda nešto propustili, mi ćemo se pojaviti u novoj emisiji u pod nazivom Uljepšaj svoj život.